«А про церкви і казати нема чого, з конфедератами їздять в сьонзи, старенькі церкви просто палять, а краще повертають на костюли», – підтвердив перший. Плач стоїть на ріках павілонських, ридає мати невтішно за дочкою і роздирає ризи свої родитель за загиблим сином, – обізвався деякан. «Ох, багато нещасного люду по лісах та яругах, і тепер з голоду пухне, а що буде взимку?» «Одним вовкам-сіроманцям пожива!» – докинув київський жебрак. «Господи, не попусти!» – сплеснула руками Дарина, схвильована і збентежена до сліз. «Слухайте, братове!» – почала вона, опанувавши себе. «Я вас порадую добрими вістями. Отець Мількіседек, настоятель Матроненського монастиря, поїхав до цариці просити її присвітлу милость подати вам, нашим братам єдиновірним, оружну допомогу і вирвати святі православні храми з рук латинян. Поки що сам владика ще не повернувся, але написав уже його привелебній мості, отцеві і лаври, що цариця прийняла його ласково і обіцяла всякі милості». Хай не зайде сонце в її державі, і хай укриються славою дні її на многій літа, проголосив деякон. Усі підбадьорилися і повеселішали. Пошли їй, Господи, всякого щастя. Дай Боже їй віку довгого. Ех, якби вона і нас забрала, адляхів. Одна в нас думка, щоб бути всім у купі, як колись посипались з усіх боків побажання. Тут ось що, заговорив київський жебрак. «Питала твоя милость, куди ми прямуємо? А просто в печери. А спитай, панно, тепер чого? А ось вона, яка справа. По всіх лісах і байраках, по всіх степах і руїнах, по всіх селах і містечках пішла одна поголоска, а заніс її вкрай Чернець з Афонської гори, що стоїть посеред моря Кияна. То з-під тої гори Чернець виходить, переплив море Киян і прибився до нашого краю». Та й пророчить, що, нібито славний лицар богун, який ще за Богдана Хмельницького воював, не вмер, а замурований у печерах ченцем під прізвиськом найда. І що як знайдуть його, то він знову візьме в руки меча і визволить увесь край і віру од неволі. То ось ми йдемо розшукувати там славного лицаря. Дарина слухала містичну розповідь жебрака, створену народною фантазією, та при слові Найда вона здригнулася і відчула, що в неї самої з цим іменем є якийсь таємничий зв'язок. Але ж не про нього, молодого юнака, йде мова. Цей міг, пов'язаний з Хмельницьким, мабуть, народ тільки й може ждати визволення від таких, як він, героїв, що давно зійшли в могилу. «Ну, відпочивайте ж», – сказала панна, і підвелася, привітно вклонившись. «Потомилися ви, намучилися, то спочиньте. Якщо хочете, то перебудьте в мене деньків за два, а то й за три. А потім і я поїду в печери, разом шукатимемо, того найду». «Пошли, Господи, тобі, милостовиці наша, заступнице наша, всього-всього, чого тільки душа твоя бажає», – загомоніли зворушено потайні гості. Дарина вийшла з хати, але, поминувши будинок, попрямувала в сад. Вечір уже зовсім догоряв, на небі боязко засвічувалися зірочки, ліс чорнів темною безформною масою, а внизу серед клубів мороку відбивалися в ставу два бліді червонуваті вогники, неначе двоє очей страховище, яке виринуло з глибини і причаїлося, чекаючи здобичі. Улоговина здавалася тепер безмежною, темною, безодною. Від неї віяло холодною вогкістю. Дарина пройшлася разів за два темною алеєю, щоб остудити нічною прохолодою схвильовані груди і втішити тривожне калатання серця. Але якийсь внутрішній жар і наркотичний аромат, що линув від квітників, дратували її нерви. Уривки картин – Тортур і страхіть, які розлилися по краю широкою хвилою вирмінливих відчуттів, рій несподіваних думок, і серед цього хаосу образ знайде, що стояв перед нею, мов загадковий сфінкс. Все це хвилювало і збуджувало молоду кров.